Martín quilloren en Txoko Bueno, Martín Kichor en Txoko Charmangarri, Eder, honetan ¡Hoy da! ¡Hoy Argo bukatu dugu emaidazu oh, yeah. berriro ongietorria Haku beste behin oh, yeah. ongietorria maten dugu martinkit joi Ego ardia hori Eskarrik asko, eskarrik asko Ze, eta sarrera obiokitein Bai, bai, gaurkoa estereoan gaina, es alde batetik eta bestetik Oida, oida, oida, oida. <risa> Bueno, gaurkoan eh, bi atalen estrenaldia, ez da? Bai, <risa> ya nobeda ez do, nobeda daren ez Gaur estrenatuko ditugu bi sekzillo, edo atal Ze, eh? fatxometroa? Bata fech, Ah, ¿Hemen tsa ahí gea mirarita billok ¿zein izan gohan Protagonista? Hemen kareta, emanen Illa, <risa> o sea, esherle goteikan Erori inda. gure milagritos Hau ikusi dunen Eta bestia Demagogiaren chokoa Argo yoan, sayoan, demagogia Azkocho entzuten ahí geanes, bah, hemen Inbitilla sartuzaigota no, no, eh, no la que de majo No la que horida posible la, Oida, oida, oida, oida. <risa> Bueno, ehm... Aizu, aizu, asia urretik anbagat anekdota txu bat oida, kontakzia. Hoida, hoida, hoida. Hoida, txokoa oso jende gutxik entzute zutela, baino ez ezagun batzuk ere entzuten dute. Ah, bai? Zalako batean lehengon urbilduzitzaidan pertsona bat, gizonezko bat, gazte bat, nire edareko bat. <laughs> Eta esan zian, zu martinkito altzea, dan da pentsatu ja nun, buah. Rizton kagada egiten gola esangoet gaine, eh? aurreko saioan erregeari buruz esantako Eta etorri zizta izkidan burura eta bueno, baina ala ere esan dion, bai ni bai, naiz bai Aizu eta zein da Rudolf? Eta <risa> nik litun dituen arritazur Eta <risa> <risa> <ta>, esan, <dion, risa> esan dion, nola? Bai, zein da Rudolf? Txakur bat da? <risa> ta, nik esan dun, ostia galdera honek tampa <risa> Kontua bat, behak entzuntzula zerbait Rudolfi buruz, eta ez zekila oso ondo zein zen Rudolf. Hurtun ah. galetuzian txakurra gotezan da. <risa> eh, nahi alde zuzeo ze hartu Ola Hola, xe, kontua. Bina, <risa> a beh, au, egilla da, oge zurra da. Hau, egilla da. Egilla seguro. Da, egilla da. <risa> Hori galetuzian pertsonak, nikel izan hau, eta seurazki entzuten daikoa. Ah, bak no, no. es, izan da. Ez, eta gizu zein da, zuketezu Ah, ya, seguro. Hoi hartzungo periferian bizi da <risa> Bueno, Martinkichoren txokua eh, asteko lehenik eta behin menua jak, eh, jakin berko dugu, ez da Martinkichora? Bai, no? zizkamizkatan gaur daukagu, bosuanako aragi errea, Hombre. ja dagoeneko iraungitzeko zorian eongo da eta ja, lehen baldean janin barako dugu, bukatu, bai, bukatu. zea asunto hori, errekeak gutun batia tzigulako, urtzirita biberi. Eta ez da huiriki, hildurrak airean naho. Zizkamizke ekin jarraituko dugu eta egingo dugu, Luis Fernándezen zizkamizka paranormala Uoooo uh. Mirari, gauzatzen eh, guztiet, ez da oso jarrera Proposa hori uh. yeah. Mantegut, donostiko oh, oso artikizialak ikusten aiz <risa> <risa> Lehenengo plateriako Futbolkeria afrodisiakoak Hau oso hona da, eh Hau, honek interneten arrasa guindu Ezaten dan bezela Gero fatxometrora ekarriko dugu Pedro Duarte Esplikatuko eh? izuet Pedro Duarte, o sea, Mirariko, ez da, hau zein dan Mirariko haintxe berten ez dauduta, galitu da Eta LATER EXOTIKO BAT TAK TIK TAK RATATA TEKETE EDO ANTZEKO zerbait. BAIT HAU URTZIK eh, ARGITUKO EIGU Eztakit ja egingo bezen baina URTZIK eta Mikel Markezek BIA BESTIK GRABATU DITUZTE ETA YOUTUBEAN ARGITUZTE BAI no SEKULAKO no. ARRAKASTA LORTU DITUZTE BAI EZTIT EZERRESAN bueno, EZTIT EZERRESAN estitu... ah, BESI es que esta... RIANA ATABLA JARTZETU GUT Mikel Markez Tabea EZ Ay. Ay. Bueno, mi garren plateriago Cachón de estango Tentel Erre Auda Cachón de estango Leningo Chiste laburren Leía que ta Eta Demagogía brochetak Auda Demagogía rencho A estrenatón Ta postre Ako Ego euskal errico Aitorpen Postren Dastamena Eh, onnek lotura Daka Tchur, tchurrek Habían jarrido En Campaña Bueno Así co que hay Hace aquí No sé Ah, vai Oh, ¡Ah, bueno! ¿sí, ¡Au ¿Ah, ya, oañarte entzunda irratián! ¡Vai! ¡Ah, vale, vale, vale, <risa> vale, vale, vale, ah, ah! <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, sí es que yo, das entzunda en las terras! ¡Eguno, nxango, duro de rey, está! ¡Gay! Bueno, sisca miscames! ¡Sartuías o sisca miscames, edes! ¡Venga, va a ser! ¡Martín! ¡Sisca sí es que Bueno Martín, siska miskak. Siska Bai. Bai. He mentxe da kat. Adiós. Txu, utzi, utzi nerekitzen. Bale. E, pentsatzet, entzule guztiek irrikitan izango diala, e, guk karta irekitzeko. Duela ja aste betebe baino gehiago iritsitan karta ta hemen daukago, itxita eta ireki gabe. Gogorrazioko deu, eh, argullon saiondola santzen duten karta haso zen utela. Bai. Madriilleikan karta bat iritsi da mm, ah, Hortikan digu. Martin Gixozako minunetzako etorri da ze. Eh, <laughs> Oii bai. Tropa gabe minut zeoz etorri da Hortxe <laughs> ez? Hortxe. Hortxen. Iritsi da bai. eh, mirari zu libre daude aurreko saiion etzina delako egon Nahita, nik, bai, nik esan nahi dut? Eh, hau izan litekeela Martin Kitorenen azkeneko txokoa eta eh se pasatzen baldiman nerekin beintzat eskertuko nukeela bi gauza bat chorizo pan plana bocadillo que matia eta bi era maizekia dos meses ohi hartzun irratiko grabazioak kan entzuteko bueno baño mirarik ezin gutuna irakurri hau fondo aneki irikiko da gutuna venga a ver irikiko da deu... he menche Bueno, alde batetik, ni lazaixeago naho, erret familiaren zigilua dakalako, ah. eta ez auzitekin nazionalarena. Ah, bueno, bueno. E, mirari, zuk irakurri Dale. eta Dale. izan dadila, izan barduna. Kaixo, Mirari, Martin eta Urtzi. Zerbitzu sekretuetako kideek zuen azken saioaren grabazioa utzi didate eta familia entzun dugu. Barre algaraka pasa dugu batz, arratxaldea. AIN! <risa> Esandako gauza batzuk apur bat fuerteak izan harren, badakiguk kariño handiz egin, eginda daudela. Eee, eh, ez goz, el asonto del realera! Ez rinkondel esu da. ere gauza bana esan nahi dituet. Martin, zukin hasten da Martin. Ahaztu egin zitzaizun esatea, Froilanek, Bilobak, hankako azkazalak mozteko sistema berri asmatu duela. Nola zenuen hori, Martin. Gero eta okerrago daukazu burua, nik bezala. Nola ke astuzenuen. Bai, <risa> bai, bai, bai. Ez dut ez dut. Bueno, barkatuko hit. Bueno, guain urtzia. Urtzi. Adiós. Urtzi. Uh -huh. urtzi. Badakit txiste txarrak oso gustokodo dituzula eta bosguanan zuri asko gustatuko zaizun bat kontatu zaidaten. Nola esaten da bosguanako euskeran amona marisko intoksikazio batekin hilda. Amona marisko intoksikazio batekin hilda. Pues, nola. Amona, gan batzunga janda junda. <risa> bueno, ni ez neo, baino, Mirari den zaterbada, <risa> einkargutxo bat. Mirari, egia da etxean nire posterro bat jarri duzula. Baino. Ilusio handia egin dit hori jakiteak. Nola que posible da Mirari. Nola que da entera tudela etxea aldatu naizela. Ja. Honek zerbitu sekretoko gako aqui de, leko mozion Bai. Bueno, ja bukatzen. Alasten noa da? Informazioa pasatzea? Aaaaaa! Ah! <risa> <risa> bueno, quadrilla, aio esan beharrean naiz. Espero dut hoi joate joatean aizenin... Baizte, nin! Hoi geratzeko tarte bat ateratzea eta maskerren edo makutxan pote bat hartzea. Sartuko alda nire segizio guztia? Ondo pasau eta bosgoana bai. Edo zertarako, hementxe duzuen nire posta elektronikoko elbidea. <risa> Erre... <risa> Seriutasun pixot, desez, erregiagata Erregiakampora erregia abildua romada punto zekampentxanuaenaizen Por ah, cierto, ah. zer gertatu da Luis Fernandez egin? Horxe, eh? Aizu jarraitzalde ziña, eh? Bai? Oh, eh? Programan, zera, xietasun ja eh? guztia da Bueno, egunen eh? bat inaber erregia gomediatzen dugun honea eta elkarazketa bat egiten dugun Nikuset urrengo erronka dala, oi hartzun irratia, oi hartzun telebiztap eta eh, mirarik etxendaukan poster hori ekartzia jendeak ikustezan Ez, ez, ez eta erregian gabonetako mezua zabaltzia, Martín! Gero? Oh? Gortako ez da asko faltazea eh? <laughs> Eta, eta bekitzen du modun? Bueno, ze hor? Bueno. Oan, usteut Pamela Anderson. Bai, no? ez Pamela Anderson, bueno, hau ya bukatzen nahi da, esan dugu, ya, asunto, iraungitzeko zorian dagoela, baina Pamela Anderson etorri ez daiguta, esan ditu, bi bigauza, bos guanako pasadizu honi buruz. Hortxe daugau musika, ez? Pamela, musica, eh? pamela zinan zabeitera. Ez ez, baina hau prentxan agertu ja, da, a, pamela egin estaka eta parteko interesik egiteko. <risa> eta hor esan ditu. Bata, eiza, ez da bat ere eta zaharkitutako jarduera da. Eta bigarrena, eiza, ez da bat ere seksia! Ara. Ara. Ai, ai. Itxoin, itxoin piskat. Itxoin. Itxoin. <tose> bai, alaznek, alaznek. Bai, eh, alazne, eskarregasko. Alaznek, eman dit. Ai, bai, bai, bai, bai. Sekulako notizia dago, bamen. Jesus. Gara.neten argiteratu dute, amai partetik lendakari gai, Pamela Anderson aurkeztuka dutela. Ah! Bai? bai, Pamela eh? Anderson erregearen ah, kontraiteatik eta Beda, abizena gaina erdi euskalduna dauka Anderson! Anderson. <risa> ah, horregatik dagoen Anderren meztua, ez? Ah, bai, ah, bueno e, e, Anderren meztua ikusi aurratikan Erregeak, Espainiako Erregeak Espainia esan gizuen lengon daola Hemen nahiko gertu eh? bai. Bai. Bai. Batzutan barru, barruan ere badauk Bueno, kontua, e, Luis Fernandez dengatik aldetu digula Bai, bai, da Luis Fernandezen afera. Bai, Luis Fernandezena gogoratuko dugu, mesanez aurreko joan ze hasan genuen Luis Fernandezi buruz ta nor no? Bai, venga. Orduan nere kezka da. Martin Kitoren txokoan pertsona baten izena bizenak aipatziak zerdakar, bakar? Zorteona? Edo suerte txarra? Aipatuko dugu. Orduan ingo dugu. Baten... Nikemen Sasuke batean hainbat pertsonen izena bizenak sartu ditut, bai. aterako dugu bat, hausaz, eh, itxu-itxuan, vale. eta ikusiko dugu pertsona horrekin urrengo amaboste honetan, ze pasatzean. Bueno, a ber, eskoa sartuko aipapea arten. A ber, a ber, a ber, Martín. Eta? Hemen dago Zein da? Luis Fernández. Luis Fernández. Pertsona horren bizitza emendik amabosteunea aldatu ingoa. Eta zein da Luis Fernández. O, ez Luis Fernandez, bat bat zeon ezaguna. Hor, zea, aletik eko entrena dauria zirata. Luis Fernandez. Nik dakidan gaustan bakarra da. Luis Fernandez. Pertsona honen etorkizuna baldintzatu indegula, eta, espero dugu, oneako Baleni. izatea. Bueno, hor txen, ez? Hoi da, guain dela ama egun esantzen utena. Bueno, ze nahi zuen no? Eh, musika bat doakago gor. Eh, bait. Izandere, esantzen, Bai. 15 egunen buruan Luis Fernandezen bizitza aldatuko zuela da. Zinez <risa> aldatu da. Bai. Baina emeste eragin dio? Bai, bai, bai. Zer da? Se... Esta hoi hartzen irratiko iragarkia. Ez, es, ez da. Ez. Es. Bueno. Meño, se... Luis Fernandez ileginda. Bai. Adiós. A... Jo, Arias Navarroorenza, toroizaitz. Bai. <risa> Oroizaitz. <risa> Meñes se es, es, Fernández es, es, es. Seinda, Luis Fernández de la acto actoria. actoria Luis Fernández, ¿voy a su origen? ¿Está aquí? Este es, que, bueno, meño, es sí. la vista de marco, yo, con tu civilización <risa> <risa> Vaño, ficción, ¿eh? Luis Fernández y la guinda Vaño, te le he Va, va, o sea Contigo, ¿verdad? Va a dar gola Andico, Telesa el bat Antena bai. trezen, los protegidos, el origen izena aduna. Bai, eta niko hain, e, bere musikainez arrapatzen. Utsi, utzi, bestela musika ba, trezta hori. Eta han, badago, pertsonaia bat, kulebra izenekoa. Bai. Eta, den nastean, kulebra hau, hil egin zen. izan zen, zuek haipatut egunean bertan? Egunean, bertan, bai. Egun hortan iragin da bai, eta bai, bai, bai, bai. zute? Eguardi partean egin un saioa, beti ez dela, eta hiluntze partean, zulora. Ara. Kontua da, kulebra pertsonaia egiten zuen aktoreak, Luis Fernandez izena duela. Kasuale da, diar. Twitter zutan jarri da, telesailaren jarraitzailek, ez nahi, Luis Fernandez, hau, kulebra hau, hiltzea eta Twitterren, Luis Fernandez kontua trending topic izatera, iritsi da, hau da, Twitter sarean mundu mailean geien irakurriden albistetako bat izan da. Hora? Eta jarraitzaileek musika oso proposada gaina. Esan esan mirarri. Esperas bizitzare aldatu zaio egiten. Bi, bizitza benetan aldatu zaio. O sea, los protegidos en aldatu zaio. Ba, ba, ba, ba. Alde batetik eskerrak, es, e, los protegidosen bakarekin Bacarreque ilda, benetan <laughs> ilditzen bali ez dakit. No no no ha izango gainan zaio, Mateo. Con ba, ba. toda, esas bestela jarraitzaileek Twitterren e eh, eta zabaldu dituztela, ta mentxea ekargitu da pare bat. Suminduta nago Culebraren eriotsarekin. Berpistu ezaztu eta torren asterako mesedez. Igual guk egindazak egu hori ez. Oi, bueno. <risa> hori da, eh, berpistu ezinda. Ta kero beste batek berriz hau idatzi du. Nola joango naiz nahiz oera loegitera jakinda kulebra hile gindela? Azken iruden denboraldietan nire bizitzako gizona izan da. Ara. Horri nahizan da, Luis Fernandezak zer ze antzondun. Zandu. Estena hori, hiltzen zeneko estena, oso zaila izan zen. Izan, izan ere, eskera eunero iltzen. <laughs> bueno, eskerra eh. kargitu digun, eskera eunero iltzen. Da. Egi eda. Aizu, baino, bene-benetan ez te hori bakarrik. Eragin. Hau alda, zera, telesailaren, zera, ikizate zautzen. Honek, eh, oi hartzen irratiko trikitien eh, hortua ergiko izitzen dut, <laughs> nint naia batetik ezela. ba, kontua da, Luis Fernandez en bizitza ez ezik, bere neskalagun oiaren bizitza ere aldatu daula. Bai, Ana Fernández. Eh, bere neskalagun oiak Ana Fernandez izan da. Eta eh? los, bai. los protegidoseko chispitas. Hoi da. Eta, Eta neskalagun nes, neskala, eh, oiak oain beste bat batak. Bai. Eta justo azte ondan izando, bai. izan da. Bai. Izan dugu horren berri. Argazki batzukate no, dia zean kuore eh, no. Roche, bai. Kontua, kontua, Luis Fernandez enbizitza ez ezik Beren eskarlagun oiaren bizitza ere aldatu daula, izue. Eh? Hau, hau, hau, hau, eh? ikaragarria da, eh. Hordun, hemen Ez mirari daula. Gaur zozkete jema da nire izan ezateatzea. Zozkete egin godeu. Bai. Sartu ditugu oiartzu eta oiartzungo periferiako beste batzuk. Eta hausaz, eta itxu-itxuan, joan den saioan bezala, xe. Izen bataterako dugu, eta ikusiko dugu, urrengoa magostegunetan, ze pasatzen den izen horrekin. Ze izango da. Hemen txegigoa. Meis única te Vaya, te haz te haz eso para Vale. Hause. Anne xauregi. Está no da. Eso es Anne xauregi, ¿no parten más? Es, Uy, mirarekin do la, ¿estén, hizo nada esto? Está aquí. Neri es. Está es, es, bueno, está aquí. Es. Ikertu kodegu. Hane, entzuten aibaldimazea, lasai, onena dezu, amago zegunetan, etxetik ezateratzia. <risa> eh, zu, lasai. Eh? Pentsatu nahiko nuke, Luis Fernandezzen bizitza oberan zeste gula aldatu, baina igual urrengo bateako, hane jaure giren bizitza obera aldatuko dagoela. Hortxe erronka. E, eh, bai. Bueno, beste mesu bate badugu, bai, eh? Bai, anderrek idatzi dugu. Urtzi irakurriko zu anderren mezua. Zena ezo, ni, ni gira porzea? E, zuk, zuk, zuk irakuri, ni gira porzea ah, Aizoe, eh? Martin eta Hurtzi, Ander, bere izena jarriko, Ander, ez dakiko abizena ere zinan Ez dakit gero Pamela Anderson egin zerikusik egote duen Zertela eta utxe egintzen zen joan den astean, Christon Espainol Festa antolatu genuen elgetan, eta etzineten etorri Antxe ibili ginen militarrez jantzita, sekulakoa izan zen, ez altzen nuten gonbidapena jaso? Nik ez, ointzatz, zuk? Nik ez, ez ezta, nik ez Mirari? Nik ez, ez. ez? ez Bidatzen ezbaldin bagaituzen duena jongo geha ba. Asko hitz egiten duzue Espaino buruz, baina aukera duzuenean ez tezue aprobezatzen. Inbidia pixka bat emango dizuet. Toki askotako jende etorri izan Ekuadorrekoak, Bolibiakoak, Guatemalakoak, Kachonderstangoak, danak mozorotuta, izu. Bueno, espero deturrengoan etortzea, gogo handia daukat zuekin espainoleatzeko lehatzeko dio Anderrek. Ondopasau, eta guetakan bai, Ander, eta gero, korreo eliktenikoan heutzitigu, a Espaino abildua eta kicho.es baten, meso ez? Gombidea penak, behar dantokira, bi oi hartzun errati abildua, gmail.com Oida oh, yeah. e, oh, oh, yeah. Eta, e, aurreniko platerera sartu aurretikan gokorazin nahi det, beste meztu bat ere jaso genula Dai. Olatzena, olatz amonarrizena, alkampoko langilarena eta oso guztua gelitu zala gukindako elkarrizketarekin eta oso arraro arraroagitintzitzaioela bere haotxe entzutia eh? Baina, zorion duen gaitu eta eskerrak eman ere bai Fatima bate, bate pincha tu coso igual, guys, kiarto cosola, olatsek, baino ondo hartu du. Eta eh jator jatorren antzun digo. da. Bueno, lehenengo plater a platter. Venga, cosma. Martín, le platera. Hola, sé. La pelota futbolak es. Ya, es? E, bai, uanjena askatuna ez nei futbolekin baia, bai. Ze ba. Nei negaticano. Eh? daia, eh? Eta geh eurocopa da eta orduan Bai, eta eurocopa bukatzen daena ligasikoa berriz eta berri da, eta, eta... ber dena, futbol liga be. Sigue a bici. Eta gaina eurocopa eurocopa. Eurocopa bai. Copa vergüenza, ¿viste? Batzu da ca de nada. Eurocopan cendiak pilota españolatzen no Bueno. I, ikara garritia da, ikara garritia Hino Espainio gehiago... Bueno, nik <laughs> egilas sabien baihiz dut Martinkicho bagizun nun ez da du nuen Mirari? Buz guana Duela bi urte Espainiak mundiala irabazetun ean <laughs> Hor ginean, Martinkicho eta behek Espainio bai. lehatzen Bai, bai, bai, bai, ah? bai Arritzeko, arrritzeko, baten batek kamise eta laranja erositzun bai, Egun hartako Ez da gizteinek? Euskalte leha Bai... bai, bai. <laughs> <risa> eta bueno, futbola futbol azenda, zure etxeko arte. Gok fut, egia zaiteko, Futbolari buruz hitziteko kirota gogo go daukat ikusita daukate. Ikusi ta futbol klubek zenbateko zorrak da dituzten. Baina, aste hontan edo beto esateko, joan den astean deskubritu dugu berriro ere, futbola afrodisiakoa dela Bai. Hor aspaldi baten, Martin Kitorenen txokoaren aurreneko saioetako batean hitze egin genuen ez futbolaz, baizik eta golak eta ¿Nería? Orgasmoak lotzeko, joeras. ¿Nería que es daude, es? Es, es, es, corte bat, donde se atende un Futbola apur bat orgasmico adala. ¡Gogol horas, ¡Venga, guazen! Se hizo que Futbola gol liga, ¿eh? O sea, ¡Dude! <laughs> ¡Saspera, garrías! Eh, vaí. <laughs> <bueno. laughs> Dizketo orgazmikoak bia, eh? <risa> Depende, eh? Depende bai aldekoak esartzen duen edo kontrakoak esartzen duen, ez da? Hoi da, orgasmikoak ez? Orgazmikoak diakolak, mirari, mirari, eri futbolak ez, eh, tío, asko Hemanem, hemanem, ez, eh? mm. ez Beida, zer pasaztan Bartzelonarekin eta Txelsirekin? Ez da egit Ez da noso orgazmikoa izan ze hori, ez? Nenetzako ez? Bueno, al acabo batean, eh, mirar y contúa da, Barcelona, Jota, Fuego, Sevilla, la golaren villa eta Chelsea, gazteneko momentoan, gola asartuzula. Mm -hmm. Fernando bueno. Chorrez. Entzungo degu, Inglaterrako telebista kate batean, gol hori nola emantzuten, ta gero esango dira azude, futbola orgasmiko hagan, edez, entzunez ez. de Chelsea! ¡Vamos de la Caesar, it's Torres oh! To get Chelsea A place In the Champions the been written Unbelievable Unbelievable Increíble Baten batek esan dit Or Trampada Ba bai Hau da Eskai Inglaterrako telebistak Emandako Emankizuna Eta fondoan oka Ari dena Gary Neville da Manchester Unitedeko Jokalari Olla. Tania, entras acabado. Entzuteko. Entzun nesedez gola sartzen du nunea. Orgásmikoa Orgasmiko. Orgásmikoa da. Beri beri orgas. Da, gero gainea esaten du unbelievable. Siñeste bae, bae, bae, bae. Honek, Inglaterrako eh, Sari sozialetan eta arrasatu indu, sekulako arrakasta lortu dute. ez... <risa> <risa> está est, tu... es de es, tu has eh? komotibatu, ¿es? Es Enzungo dugu... Penalti. Penalti bat. Zekontuaga batzuntzat golak orgasmikoa gaudiala. Baina beste batzuntzat penalti jaortiketak anti-orgasmikoa bat. Entzun besoez, hau ere jatorrizko bertxioan. Sergio Lorezortak. Barramos! Xuta, Ramos! Fuera! La madre que me pario... Ramos. No! Madre pario, No! La madre, no! madre, oh! no! madre que me pario, Ramos. No! Era clave. Y optaréis, que es lo que estoy haciendo aquí Bueno, bueno Me han decidido la afición inhumana Que les presente esta canción Oye, me gusta el fútbol Es ¿Eh, que bonito, ¿no? Lo han dicho ellos, yo no y tal, y tal. <risa> A ver, tío, está una, ¿eh? <risa> está una ahí este, este Cachón tango top, música la que estoy, que está usted Está en sunde alguna cena antisexuala Y ¿eh? Errtega se hacen dan, ¿este? Malda que eso gatillazo no les hacen dan. Gatillazo, ¿pa' que esta? Eh, su lat, no lo hay de se hacen, ¿eh? Da no les hacen, ¿Alza pelipe Trulalai. Trulalai, vea que, vea bestia que se hacen, ¿Se antisexualizan danza, hori, es? Es que, lama, lama. un balot ya? Lama. ¿No ha un balot ya? celura ara bueno exclusiva bat ema fouletaz ai eso eso es mostu gure ritmo exclusiva mundialada eh, Sergio Ramos Real Ada es es vadiru zabaltzen ai zurrumurruak eh, bueno egia dela venga san leinbaien Mikel Aranburu Realeko kapitainak bere agurra iragarreko du gaur arratsaldean hey, hey! Jo, hau zandala, oh, bai izan dela antiseksuala Total. Ondori joa, futbola ez da orgazmikoa, da anti -orgasmikoa. Jota utzi gaituz du. Bai, nire rezesio nahi. Mikel Agur buruk, Aran buru, nola da? Mikel Agur buruk, Aran esan dut, eh, naztun nahi. Miquel, bai, ez, es, seriotasunez azteko, hartzeko, ozea, Miquel Aramburu, raleako kapitainak, bere agurra, iragarriko du gaur, aratsaldean prinsa horrekoan, beraz, zepadakigu, momentu zailak izango dela, Mikel Aramburu nentzat, e, eta ordun Miquel, herria zurekin. Hoxe, bai, bueno, venga. Ai, pixat hota utzin azua, albisten egin, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Jarri dezala, Geri Nebil Eta entzungo du, Youtuben, eta hortxe dago Eta ingelterako sari sozialetan, bene-benetan Sekulako parrak egin dituzte Geri nebilen ustezko orgasmo Zea horrekin. Hau da, zeana, ez? Iniesta <laughs> de mi bidan antzekoa, eh? Bai, antzekoa, baino ingelterako bertxioan. Bale. Aizue, gran matrileak ezea, liga irabazioan mendu ez? Eee, eh, oi... Oi uste Bai. Noa etorri da, zea? Ez da, noa etorri? Noa etorri da, ospatzea. Bilbora, ez? Euska darrira? Oh, da, Ugalde etxonez egola nahi kotokirikoz, <risa> eh? <risa> Haizu, ah, eh? kalderatxo bat ingo hizo, eh? izan edo, ez? Euskal Herrian Real Madrid ez da oso ondo ikusita, ez? E, ez. ez, Barcelona Eskozi obio. Hori zergatik ote. Ba, fatxak dialako? Fatxak dialako? Bai. bai. Bai. Neurtuko dugu zenbateraino dian fatxak Real Madrideko zuzenderitzako kide batzuk adioz? Venga. Estrenetuko dugu fatxometroa? Bai, baina. Eterno de Piscati no ¿eh? ¿Sí te ¿Qué es Certaco. Certaco. Sarto Fachometro a. A la Madrid. A la Noble y belico ha valido caballero del Martín Quilloren Fachometro Bueno, musika bat dator ez da? Bai, bai bat dator Gaur, fatxometroa estrenatzeko, hartu dugu, hemen ee, daukagun, pertsona, hau, oh, Pedro Duarte izena du, mirarik hor argazkia daukaparen bere bai, estiloko pertsona irutu no... eh, zait Bai, erre gianan onduan jarriko de... beria bai, Posterrian Zein da Pedro Duarte artista, hau? Hau, oa gutxi. egungu txikarta Figura, oh? figura, figura, bai, artista, figura, bai, hortik-hortik dugu hapizkat, bai Real Madridleco, su kidea da. Zergatik ekarri deu facho metro, Twitter-resarearen bidez, eh, m, fatxokeria batzuk zabaldu ditulako. Ah, bai. Ona ez izango izango. bai, pikat bai, pikat bai. bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Pro atuko da hemen. Nik esaten de, esaten den, froga zientifiko da. Oida. Ordun, gure helburua izango da, eh, beak esandako hauek, facho metroan osartzea. Eta bukaeran fatxometroak emango digu, zerotik eunera, zenbateran joko fatxadan eh, Duarte jauna. Bueno. Eta hori, eh, saioz saio, beste pertsona ja ingo dugu, zait Espanya alde hori, Espanya da hor aldamenen daukagon herri alde hori, fatxa askotxo daola. Bai, ez da. Bai. Usted materiala <risa> ez etza, daugula faltako fatxometro. Ez, <risa> ez, horche daude geore Jimenez santuak eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Pedro Duarte zaur e, e, nainda, e, ma, e, martxoaren, nogeita bederatziko grebaren aurretik, grebari buruzko gauza batzuk, zabaldu ditulako Twitter bidez. Horentxe irakuniko bizkizuet batzuk. Benga. Hilditzatela guztiak, sindikalista guztiak, banaka, banaka fusilatu. Guztuko dut hori, berdintzalea naizelako. A, oso do. Berdintzalea da, banaka, banaka hilzen ditulako, eta ez danak A. modu masibo batean. Beste bat, beste tweet bat, artista honek biali duna. matxakatzeko ari gara antolatzen. Nai baduzue, makilakartu eta ara joango naiz. Ara ez dakik ganoa, baina eh, bere asmoa bintzat. Juna altzen. Ez dakik ganoa juntzen, baina hola xe. Junta berta, junta berta. Gero, eh, grebaren eguna, eguna beste modu batan izendatzen du. Izendatzen du, eriotza eguna. Eta hori galdera bota du e, Twitter bidez. Nolandoa sindikatuen eriotza eguna? A por oh, eh. Gero sindikatuen kontrako beste gauza bat ere esan du. Badakizue zer egin beharko genukeen? Froilani, bomba keman eta UGTren egoitzaren parean utzi. Ara, adiós. Uh -huh. Datu hauek guztiak fotometran sartuko ditu mesedez? Bai. <risa> bai. Ondo sartu ja, ezta? Eh, bai. Bai, mendi mendi gero emaitza emango digo. Gero hitze egin du baita, eh, bueno, hitze egin edo zabaldu Twitter bidez, bizitza eta heriotzari buruzko e, pasadizola gogoangarri batzuk. Bai. Ez al nauzue oraindik ulertu. Nik ez dut grebetan sinesten, gerratan bakarrik sinesten dut. Eta hasta da nire mundu gerra. Sindikalisten eta sindikalisten kontrako arra gerra. Gero begira ze esaten ditun bizitzari buruz. Bizitzari geiegizko balioa ematen zaio. Edo batzuk hiltzea merezi dute. Neurseida, eh bueno, ez dut esango eh, nere ustetan eh me, hiltzen eh, merezi duten hoietako batzuk ustetan hemen, hemendi hemendik Gero beste bat. Gu ondoratu nahi gaituzten guztiak hilko ditut, baina estiloarekin. Ara. Gara, bai, bai, bai, bai, bai. Claro, bai, anti-joigantita estiloekin, gero esaten du, 3. Reischa, hau da Hitlerren diktadura, historiako erresumarik dotoreena da janzkerari dagokionez. Hondik atera da payasuago. Eee, eee, eee... Los payasos de la tele, hau da... <coughs> Sartuko ditugu datu oiek mesenez, fatsometroan, baita? Venga, ba... Ondo dijo a fatsometroa, ezta... Gorritzen nahi da... Ez da leertu, ez, errez... Hau ez dina es. sartuta ez da leertu... Oe indik ez, oe indik ez... Eh, beida, Euskal Herriari buruz ere itzein du, beida! Ara... ara biar, konkistatzeko lurralde berri batzuk aurkituko ditut... Ez dut esango, Euskal Herria zarina naizela bestela kale borroka suspertu dezaket. Ara! Konkistatu egin bergomen gaituzte. Nea, Real Madrid zahal, eko? Horratiketoriko zian atzo bilbora, oz konkista intzineko konkista ez. Beita, beita. Gero, beste, erregari buruz ere esan ditu gauza batzuk, hau egitea igual barregarianak, eh? Nik uste dut, botsuan ara, froilanek joan behartzula. Ara! Da. E. Eta honena da onek kritika ugari jaso ditula normala danez uh -huh. eta bukaeran azkeneko tweet bat idatzi dula. eta alabaxe dio iruzken iruzkin hoietan eztan nire benetako pentsamoldea adirazten bortizkeria ororen aurka nago harrapazak harrapazan ja hoy dena idatzi ta gero hoy dena idatzi ta gero izan pacifista dela eta ke bai bai bai orida. bortizkeria ororen aurka ya. dago e, aurreko tweet hoitan e, adira zitunez aha uh -huh. Bai, bai. Ez daiesimerdegu. Pardon, eh, azkenean, bueno, honek eh eztakit eh, dimisioa emandun edo bota egin duten kontua da ja estala Real Madridileko zuzendarietzako eh kidea. Datuak sartu ditugu. Eh, emango diogu fatxo metroari jakiteko zenbateko port, eh, zenbateko balio ematen digun 0tik 100era zenbaki bat eman berdigo. Maiozumez. Eta horrex, se si maten, ¿no? Joder, ¿puskau indú? ¿Puskau indú? O sea, lehenengo alguna carta en el sur de la tarea puskatu indú. Es que hay, hay fachas sartén ¿puskau indú fachometro? Bah, eh? potencia que llego, Ekerri Martín. Bah, bah, bah, eh. Hemos dicho que vi a este lado, ¿beste, beste fachometro? Beste... Eh, ¿Presupuesto ha dado, ¿beste fachometro? ¿Bate rosteco? Igual Real Madrid llego no es... en ganar un barco, et. Yes? No. Fatxo, eh, es, faccio eske que J engañé, mira, nada más du. Bere culpa izan da, be ja, tipo honen culpa gatik beak ordaindu beharko du, ¿es? Bai, eh, jarriko nahiz behakin harremanetan, tuita ea ez du erabiltzen itxita dagoak, baina saiatoko nahiz Ez eh... biko du, e-mail dutoren bat bidaltzeko bai, bai, bai, bai, bai. Beakin jarremanetan jarriko nahiz, esango diogu mesedez, gaztu hori hori horreintzeko, bere erroa bat egin gauden bezala Horrek esan nahi du, bestela laurrengo programetan ezin dugu dugula fatxometroan atala berrizko Osea berrizin Bueno, hemen aldamean nian baduka gau talier bat ara eraman berko berkoet eta <laughs> eta han konponduko gute eh? Honi marka guztiak gautxi ditu ez? Ze fatxa ez? Markatik furakoa Bueno, bueno, hori bueno. da, markatik furakoa espaldia den, olago estresurik entzun gabe Marka Bai, bai, bai <risa> ma, Marka nere ez da sartzen hau <risa> <risa> Jo, pixkat jota gara ditu nahiz historionekin, uste nuen, ja, porzentajeak eta mangozizkigutela, eta naba, eh? Daku zehatzak, ikerketa zientifikoa balin badau seriotasun pixkat behar dugu, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, curtziko una? Sí. Es al dibuso de Mikel Marquezekin bia besti kantatu eta grabatu dituzuela eta gainera YouTubean jarri dituzuela. Hoy <risa> eh? se hacen Eurovisione Junegun un Bai, eh? Bai. Bai. arrakasta lortu dute, Ah, bai. Eki ya, da, egi ya grabatu dituzen la bestie que es. Bueno, niko ustai igual en zulik en zutia dutala, ¿es? Hombre, no. Niko ustai está elkarrizketa. Jarriko deu. Martin Kixoarekin ezinnezko elkarrizketa. Ba, el asteko elkarrizketa hasi behar dugu eta gaurkoan abesari dugu, ez. Gurekin dugu hemen Mil Marquez e Guardion. E Guarddianl zenuz, oso beharki. Azpaldi oi hartzunea etorri gabe? Ba, oi hartzunea etorrien aizela izango, haigual urte beten bateo. Uh -huh. Edo eun. Ni orduan izango nituen, ama osturte, ama sei. <coughs> bai, bai, bai, bai. Bai? Ogei baldimazian ogei eta berreun baldimazian berreun, ez da? Ogei talau? Ola, tak. Jak. Tatatatata. Ta, ta, ta. Ratata! Pip, pip, pip. Pi. Tatatatata. Ta, Jak. Tekete. Tirit, tirit, tirit. Jesús Mariota, eh. Au. Posiblealla. Da. Kaixo nerstan. <laughs> bueno, einda da. Bueno, hau ekondo txukundu ta orrastuta argitaratuko ba gen ditut. De orzeon pipi pipi pi, bat pipi pipi. Pi, Daba oi, oi mostuko nuket. Da beste batean <laughs> aotsa etzeu berrozelat. <laughs> bueno, freskura ere polita da, eh. Beste kanta bat tan, eh, zein aukeratuko zenuke, eh? Zenbat jarriko ditugu? 2, 3, iru... ba beste bat iba. Beste, beste bat. Bai, beste bat. Beste bat. Bueno, orduan jarri zasuek porno romantikoa? Bueno, ba, entzun gaudo, beraz. Uh -huh. Bota, bota, ya. bota, bota, ya. Bota, bota, ya. bota la pelota. Tak, jak, tatatatatatatia. <fills> Amigo! Tekete. Eze, eze, eze, eze izan dukoi. Tokatu izan zain bukatzia eta pixkante hor borobiltzea lana ez? Eh, Baina, mm. bueno, hasi eratik oso kimika ona izan zentzen. Mm un posero de YouTube en da uka su visita. Ori, ori, son. Eskerrik esko zuei. Hacer de Martín. O sea, que es digo, YouTube en daudela. Tri tri tri Oida. Por YouTube. Au, enzate, Cesarto da ardu. Ki ki tak tak de que Satorra <laughs> Mikel Márquez, eh. Vale, vale, Bueno, Laister eh Gomeza tu Verdegunea Aitzibergarramendi. Cibergarramendi, personaje torra de Takipuzkoako Itzan, artículo oso mamitxoak eta iaztendizuna. español alcea, gustatzen saiona. Vaya, eh? vaya. Ay. Se marean, eh? Vaya asco, no hay que igual. Se <risa> marean, eh? Ay, bueno. Ay, ay. bueno, en fin. Bigar en Platería, ¿qué eh, ha pasado, huevón? Eh, va ese, has recuperado, ¿verdad, eh? Se, Jesús. De ser complater. Venga, aurra. ¿Eh? Venga, más en. Martín, Bigar en Platera. Zinexanak irauten dut zutik Politikanik ez dut Entenitzen tutik Bueno, tutik ulertzen ez duna Mariano, da, ez? <tipatik> Ezo, e, nik, nik, nik neonek ezet ez erentendintzen Politika iboroz ah. Eze, chisteleak eta que jo maten du, ez? Bai, politika baina bai? Laskau txikik esantzun eta, gero abesti abestionta ekarri zuten Politikan ez da eser politikan Ara? Zerizango uh -huh. da, bai? Ba! Zakit, gauzak dauden bezala, entzuten ditugun gauzak gehiago diala txistiak politikako o sea, ausnarketak edo uh -huh. zeak baino. Eta orduan, zeingo dugu? Orduan, ni hon naiz eh, zuek guazuan izan dezue, baina ezta da adak kantxon dertzen, egin aldameneko berri aldeontan egon naiz, eta han txiste lehiak eta bat egindute. Abai. Kontua da txiste guztiak kontatu dituztena, grabatu dituzte, baina katzon dertzen, errialde honetan, uste handia dagonez, ez inorekin fidatzen, eta guri eman digute txiste lehiaketako sariak banatzearen ardura. Ah, uh -huh. eta, eta, Hortun, entzungo ditugu txisteak banaka-banaka, puntuazio bat emango diozuea, eta gero, puntu gehien lortzen dunak, irabaziko du Saria. Sí, ¿sí? Saria. da, anejaure girekin, o sea, eh, República Dominicana pidailla <risa> batean, ojo, atrevisten para el tema. ¿eh? <risa> <risa> <risa> bueno, Jiménez Santuagetano yo. Oida, lehen de, eh, chistea kontratuko duen eren aurkez pena. Ba, ahí. Gero, aztertuko dugu txistea, eta emango diogu puntuazio bat. Zerotika marre hama berdiozue bakoitzak. De, Batuketa egingo dugu eta aztebata puntu gehiol hortu, aurguna eta aukera gehiago, sari erebazteko. Hori oso simplea danez, lehenengo autogaia, zein den esplikatuko izuet. Venga. Jimenez Santuak, edo guretzat, Fede Jiménez Santuak. <risa> Santu-Santua izanez ezaren, izenean du izana. Ezkerreko militante sutxua gaztetan, ezkerrekoen etxai amorratua bihurtua. Euskaldun honetan bereziki abertzaleen lagun maitea epaiketak galtzeko munduko errekorraren bila dabil, aspaldetik bat galdu dituta. Eta Zedek kontatuko digun txisteren izenburua, orangutana bosuanan. El gobernuek ebasabe. Gobernuak ze jakingo du ba? Emazteak ere bazekien, nola jakingo du Marianok? Gobernuak jakin beharra dauka, ez dut burua nondagoen. Eta baitzen badute, eta orangutan batek bosuanan baitzen badu? Zenbotsoana. Ha Jai, <risa> jai, epa, epa, epa, beste bat sartu zaigu tarten Bota, bota Eta orangutan batek bosuanan baitzen baldin madu erregia eh? Eske que... Ordain saerik isa, zembat platano eskatuko dizkigu. Karo, eskoida, bestia Oida, oida, oida Piskat eh. otz gelitu zelaten Zer puntuazio emango diago, Jimenez santuei? Ez da gini Zerotik amarrea Urtsi adibidez, gero txandaka ingo deu Baina, niks sortzi da no, Sortzi! Ez tuz, paragaskorikin baina Ba, minuzke, ega... Niki bai, bai Sortzi, bai. sortzi, gehi bai. sortzi, bai. sortzi Oihartzen den, amasei da, ezta? Eee, bai, eta bai. kaso handez tamene, bai Bai, oida bai. Bueno. Oida, batazbeste bataz jendea atzeratzen den minutuko burua, ez? Oihartzen den Oida, eta oan, donosti... Donostia Mai Donostia Oi, xe? Euskal Filologian lizentziatua, <laughs> Genova kaleko unibertsitatetik. <risa> Tesia egintzuen fragak euskilari buruz idatzitako landei buruz. Aitz. Hore da. Eta ondorio estatuzuen fraga euskararen defendatzaile sutxua zela. Jo, e, pues honek bikain bat ez duen fijo. Bai, bai, bai. Txisteren izen euskararekin eta lotuta di, joa, euskal herrian euskaraz, baina eta etako bakarrik. Pero porki se le permite hablar bat? Baina zergatik uzten diote euskara hitz egiten kongresuan araudiak debekatu egiten badu. Bi aukera daude. Arauak betetzea edo balio gabetzea, hizkuntzauri inork ulertzen ez duenez nahi duena esan du. Eta hizkuntzauri ulertzen dutenak Separatistak eta filoetarrak direnez ohiek ulertu dute. eta nazionaliek ere banalista. <gülüyor> <gülüyor> es loan entendido. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en fin, Martín! Eh, oin, ez dakit ni. Euskalduna nahi zen, etakoren aldekoa nahi zen, filo ez dakitzer nahi zen, ozen nahi zen? Filo, filo etarra. Filo etarra. Uri izatea batikana, maskarren tragoa, merkeago maten intuztego. <risa> Haur eh? unik izate izan nahi. Ah, ez, vale. <risa> <risa> <Zaletuko risa> <dugu, risa> ez es <risa> que, martinkito, espainer jatorra da. Eh? Eh? Bueno, mirar mm. iren gandikasita, ze puntuazio emango zen nioke, maixabel donostiari? Zortzi. Zortzi, eh? Ei, urtzi. Beste sortziat? Aizu, ez tia, zuen ingo berdinketa masibo bat ez da? Ez, ez, ez. Ez da Petro hori eta ikusiko ez da, zuen. Bueno, gure lagun bat! Urrena gure laguna da, katxon dertzen nontan ere, eh, atzerriko jendea onartzen dute, eta eh, euskal herritar bat, juna ben gure laguna, bueno, bat ere zuria. Bai, bai, bai. Urrengo auta gaiazein da, Javi Clemente. Ai, zemajoa, eh. Ai, zemajoa, a ver. Eta bertxo. Ai. Barakaldokoan, eh, zeta, daukat par obrero, ez? Bai, bai, oh, bai. Oh, oh. Paruan, lasterretoko. Bueno, aurkeztu ja bere txistia entzuteko gozo. <gay>, Comanchero peto peto, polémica amorratua, eta hori gutxi balitz ezela, bertan esan dugu bezala, gure milagrito zen launa. Azken bolaban Mirari Villa de Vil, du tratu honik eliza katolikoaren jera jerarkiarekin. Ara. Txistearen izenburua, gure aita Xixonen Zerana. Kianchores portiende gigon. Zer egin du esportiniek. Horrek haserretzen nau Esporteinini buruz hitz egin behar duten ez. z Javi Clementi buruz. Baino tipo batek futbol talde bati drogadikto izatea leporatu dio eta hori bera da, nita s dena? Bueno, mesedez, kopekoak eduta daude. Kope erizana delako. Bai, barrauuko gaduta dabil, hau darauuko Kriston aurpegia du. Bihar hori arrgtu behar duzue. Rouko Kriston aurpeia. Roukoez unjetal. Keanchor esportien de jekon Hore nada, galdetu eh. diotela Chishongo esportieniek Ze iten dun, o zergatik da, da bilen aingaiski Eta, ori ori Eta zer antzun du Errua rouko barelaren adela Zuek, imaginatzen zen montañera esaten mo... eh, Oza, mundi jaren gulpagatik reala ez da la huen faran katzartu Aekan bezero be ez da izango ez, Clementina? Ez, baina, au, Euskaldun abalitz, gure urrezko bezeroa izango litzake, <laughs> Martinkit joaren txokoan. Oizero, oizero, oizero Hemen goaldiago puntuazioa, urzi? Bederatzi joan! Bederatzi? Nik Amarroat. Joa, hemen eh, ustelkeria zantzua graudea. <laughs> Nik Amar urrengoari erango diot? Ah. Madrilgo Alkateari! Ez da Madrilgo Alkatea urrengoa? <laughs> Ah, Nik dakidela behintzat, Carlos izen dauta, ez da matik alakazia. Ah, Hau, nire launa da. Ah, ez, eski, nirendaka, claro, eski, jorazten inredando, zegoen. Ah, ah, ah, vale. Jorazten inredando. Ah. Arki dago zein dan beraz, urrengo autagaia. Carlos Itur gaiz. Euskalki berri baten sortzailea Itur Gaitzera. Eta izena bera ere, txiste duena. Hemen, aspaldi baten kontatuken nubezela. Vale. Nola de riego. esaten da, falta derriego Euskaraz. Itur, itur Gaitz. <risa> Europako txiste deligan, jokatzen ari da, azken urte Baina gaur hon etorri zaigu berea kontatzera. Txistearen izenburua, jolasten eta enredando. Barako horri horietan, harri garbi geratzen da, nola izan zen, inkonsiente nik, eh, sakatu nuen botolla eh, nahi gabe, jolasten eta jolasten eta enredando, nitezak gino zerten den Euskaraz, eh, ba, botoiarekin eta kaskosekin, baina eh, inkonsiente izan zen. Eta horrez egin, nik barkatu eskatzen da. Aspaldi, ez du jarri, ezu jarri, ezu jarri. <risa> Oida bai. Milagri tozgure telenovela onta Eta horri aurretik, asko jartzen bai, genuen no? bai, bai, bai, bai. Aizu, urtzi Eta mirari, bai. Bai. balaukat e, Txistean Apur bat sakontzea Baina, bai. bidaz esan dun Garako horri horietan garbi geratzen da Nola izan zen inkonstiente Nik sakatu nuen Botoia nahi gabe Jolazten eta enredando ya, Ez dakit nola esaten den euskeraz. Ba botollarekin eta kaskosekin auzer zer da, hace, albaret al kaskosekin oida, oida, Foro Asturiaseko horrekin Eta honen bukaera. Baina inkontienteki Odo inkontienteki oztak izan zen Eta horregatik barkatu eskatzen doz Barkatu eskatzen Nik este, ni ez nahi zepaima ikide, honek bestela zerotik amarrera amabost izango luke Zuen ustez, zer mehez idu honek? Nik. Behatzi bat, behatzi. behatzi urtzik? Nik Eh, meretzi? Javier Clementeren pare, zuek beti Euskaldunen alde, bueno, Euskal erritarren alde, hau beto sateko? <risa> bueno, hau Euskalduna dala esat diar, eh? <risa> Urrengoak du? Bai, eee... Eh, bueno, musika ondotikan entzuten nahi gehala, urrengo autogaia orkestuko dizbet. Anne botila! Hala? Esperantzarik ez dagoenean, botilara jotzen du jendeak. Eta kachon den aurkitu dute euren botila. Zeiz da da. Hane botillari, etxetik datorkillo, txiste zaletasuna. Txikito de Monkloaren emaztea baita. <risa> Haneren txistea, Zagarra Manzana. El matrimonio entre homosexuales... Es homosexualen arteko eskontza da desbrainadena berdin tratatzea. Hau da, bisagar baditugu, bisagar ditugu, eta sagar bat eta udare bat badugu, ezin ditugu inoiz bisagar eduki bi osagai direlako. Gizonezkoa eta emakumezkoa gauza bada eta horiek eskondual izango dira, eta bi gizonezko edo bi emakumezko beste gauza bat izango dira. Gizonezko edo bi emakumezko beste <música> <música> ¿Eh? <música> claro, Agarra manzana andría za hombre ni Claro. Sagarra manzana Eh, no, sans, se agarra manzana. A, ¿viste o habéis te la Sagarra manzana. manzana. manzana. Ikatsa carbon. Mujer andría, gizonesko, eta hombre que hizo una sagarrak, batzuk diala, eta udare beste diala, eta orduña emakumea ez dala gizonezkoa, eta gizonezkoa ez dala emako eta ezta kit azkenean. Sexuari buruz edo sexu eh, desberdinen arteko harremanari buruz aiekian edo fruta denda batean gauden. <curs3> <gurra> bueno, en fin. Bueno, <gurra> este es tu oso gusto <gurra> hartu chisteo. Mirari ez es, este usté oso nota alto emango eh, dionik. Ba, ni kamar bate emangoiez. Nik 41 44. Bai, bai. Tazuk Martínse, mon yo sepa. Martín. Ni e... ni, seriak gaskatkachonder e, estanen eta ez ditut mindu nai ta horregatik nik nere zea hortan. Nere no. neutaltasun ondutan. No. Nadie e, anek boteliak? Bai, anek bai, bai, bai, bai, bai, e, prestatzea. Holako leiak eta serio bate zein delako. Ola etorre. La bai, esango diogu bai, bai, mesesenarrari esateko, eh, bai, eh, txisteo prestatzeko. Bai, Ez dakit ez dautuko ez duen? Zeyna. Juan Carlos izen nao? Ah, Juan Carlos. Juan Carlos Borbon. Borbon. Bosuanako eiztari na. Prentxa Espainiarraren arabera, sekula amoranterik eduki gabea da. Kanpechanoa bestein jatorra da, eta guztion salbatzaile izan zen otxailaren hogeita iruko estatu kolpea. Bueno, estatu kolpea da, ofestar, oze. Eh, bai, izan, ba, ba, izan <laughs> alkolfesta galant. Bai. Honek, txistea idatzita ekarri du. Beti irakurri egiten baitu. Txistearen izenburua pinua tripan. Este madio. Da, señor. ¿Qué, ¿Qué se Zuek kazetarioek hil egin nahi nauzue. Tripan pino bat jarri nauzue. Egon guztian prentzan. <hazum> ona da hori eh? Ez? Sí, ona. Pinu bat jarri nahi nauzuet tripan. Bueno, ese janero. Metaforado, no, ese. Bai, bai. Bueno. Right, right. right. Se se está que señe en bat. Nikiru bat mangaia. 7310, buah, lekutan gelditu right. da u. Urrena. Urrena. Nelun bat, zure laun bada, Murtzi, Mariano Raxoi, Galiziarra naiz nice eta galizieraz jakinez. No la, no la que es, <risa> Galiziako txapapotetik atera eta madrillera juntzan. Medikua izateko jaioa da. Oso letra txarra baitu. Honek ere txistea iratzita dekarri do. Txistearen izenburua, ez dut nere letra ulertzen. Zer, abi? Eh? Entzun, entzun. Vamos azer. Eh, el... el gauza benetan harrigarriak si esatuziet. Es Hemen txe hidantzidut hor sí, batzuk es que, eta ez dut no, nire cosa, letra guretzatzen. Notable, que lo hea eskrito aquí y no entiendo mi letra. Y... Asfaldi, entzuna, eh? Galdetuz dion, pertsona arrunt bat, eh? Galetuz dion, eh, zein zan, zein zan, zein zan. Zea, eh, eh, langabeziaren kontra alderdi popularrak indarrean jarrikozun politika, edo zen izango zian neurrik, eta hola xe, erantzun ziona, izo? Emenxe hartu ditut, zea, batzuk eta ez nire letra entenditzen. Hora, hori hori, esan nien behar du, eh, Kristabak. Bueno. Zer? Zer bat? eh? Zortzi. Nik sei. Zortzitasei, amalau, beraz, oaindik. Carlos iturgaiz dihoan hausi. Venga, beste pare bat, Venga. beste Euskal Herritar bat. Venga. Andoni Basagoiti, Hombre! iturgaizen eskolakoa. Ara, ara, ara, ara. Txiste kontalari trebea, batez ere eskuinetik jotzen duenean. Bere txistearen izenburua, Iker Muñeinen Aita Patxi López da? <laughs> Nolake, nolake posibleda. E, Izen burua beha ja grazia zo da. Bai, bida. Paragarria da. Badakagu entzut dia, edo zentsura eh, zartu es, es, es. dugu. Venga, bazen. Por aquí, hay algún alto... Hemendik goi ordezkari politiko bat dago eta ekonomia kontutan lezioak ematen ari arizaio rasoiren gobernuari. Bada, politikari horrek ez du langile famarik eta Homer Simpsonei baino titulo gutxiago du. ...que Homer Simpson... <totipos> <totipos> <totipos> Zer da hori. Hori da Homer Simpsonen pare, Jarri dutela Jarri dula Patxi Lopez, baina gero bota ematen diola. Ara. Lege Bilzarren eta Oida. Alderdi socialista kausa kaork ezten ditunean. Hor dago oh, benetako txistea, eh, kontraesan hortan. Ze emango diogu? Urtzi 10 bat emangoiot. 10 Amar... Ze, honekin, eta gehoia eh, Gabonetan programa batian kantatu zuen, kantakin Hori ere, berrezkoa Hortik da hortik dao, fintegian <hortik> dao <risa> Hurtz izateia zu, zerotik amarrean? <risa> Ez da git Amarro erano adio, no, tan zoniri Amarro! Honek marka guztiak gautxiko ditu Beste hartu betela Hortzen, eh? Bueno, azken auta baia Hombre, gure Euskal Herriko baita, Nafarra baita Abai ah, Abai Una farra da? Usoa, e? zer itxo! Usoa, zer itxo! Behar dezdu e, itzulpena? Bai, nixen goet. Paloma zorrilla! Ezke, abitzen hau son da zorki, bai. <risa> en fin, hori izure komentari. Misfatxerio bimile eta behatzi, misfatxerio bimile <risa> no. eta mar, misfatxerio bimile eta maika, eta aurten ere, sari bera eskuratzeko bidean, bizitzarik, bizitzako, meriturik handiena, inori egiten ez ustea. Chistearen izenburua sexua txarkuterian. Bi erronboko txistea da beraz. Ada, ada. Bueno, da ordutegianagatikan posible dugu. Bai, bai, bai. da txarkuteriko txistea vai, sexuari buruzko txistean. Ah, vale. Gazteek ez dute inolako lotsarik horrelako gaile buruz hitz egiteko. Erratasun handiz hitz egiten dute. Baino erratasunez hitz egiten dute txarkuteriaz, iturgintzaz, baino ez benetako harreman batez edo harreman batek duen garrantziaz. Bai, txarkuteriaz. Txarkuteria. <risa> Zer da? Zer da hori? Zer hori? Zer da hori? hori? Hau da, seksuari buruz, gazte, jasotzen duten informazioa da, txarkuteriari buruzkoa, edo iturgintzari buruzkoa. Hori, enten ditzeko, nik lanak behar izan ditut? Bai. Enten ditu Ez, nik suspen dituengo edo. Bai, 0 emango jazdu, boro bil, boro bil Bai, adibidez, bai, bai. Zukurtzi Venga, 0 0 bai. Ba, uste dut, 0 gehi 0, oi hartzen 0 dala Badaukagu irabazlea beraz Zein da? Mm, eh, reduglen batoz, bat emozioa Bai, exact, bai, bai, bai, bai dago, dan bai. bat eh, Dan borso nio bat, Mercedes Bai, minioa Bugin berdegu eskuz, fatxometroa eh, izoratuz da dago, dan borso nio ik ez daukau, desastre badau, eh? Nola... Nola ez da kila <laughs> Norain dugun gaur zera, zerantxe zeratu gauz, bat eh, esan nahi nuñu, bueno. Ira bazlea da, Andoni Basagoiti! Txaloa kemendi! Buelak na! Txalo zaparra da. Ikaragarrila, bai. ane jauregi beakin jarriko remanetan, eta ikusiko gauze pasatzean hortik. Zain da, ane jauregi? Ane jauregi, ez dakik gu, baina mendik bihazterak egin godo, ane jauregi zain dan. Ai, ai. Bueno, bueno. Nainun gauza bat, jarri, eh, ba, sí. minio ez dute... Dinon au... aurre egingo de gordo, nes? Bai, nahi nun jarri zarkoziren kanta bat, zarkoziren aldeko kanta bat intzuten, duela urte batzuk, minio ez dute. Kitza. Eh, denboraz gaizki gabiltzen bai. ez, eh, urtsi, bai. zuzenean postreta pasako gara, bale? Hort daukagun vai. beste zerra hori utzingo dugu Demago jean txoko utziko dugu Horri urrengo bateako utziko dugu vale, Postrera, Juan Goguea A ver, nonda katnik eme postreko... Amen, bai Eh, bau postrera bai, ze ordu beteta piko guaz, eh Postrera venga. Martín, postria Martín, postria De desert, postria, Martin. Postrian askarasker ingo deu. Gogorazi nahi det kurtzurrek txur martxan jarri duela kanpaina bat errenta itorpena euskilaz iteko eta hemen egon ziren, orain dela egon batzuk ez da, bai mm, bakartxo, yeah. bai herritar bat, Xabier Iragorri. Eta gogorazi nahi dut, Xabier Iragorrik esandako zerbait. Euskaraz bizi behar badugu, euskaraz egin beharko dugu erakundeekin ere. Ta ordun nei okorritu zitzaian zergatik ez gea saiatzen ba erakundeekin euskilaz ziten? Ordun, orain delaeste batzukia hartu genun telefonoa eta deitu genun Ego Euskal Herriko Lau Erakunde Publikoetara eta soilik nahi genun jakin EA han euskera sarten dituko gintutzen. Bai. Ordun, soilik esan genien, errenta itorpenean noiz hasiko zan, baina guk nahi genuen jakin EA euskaldunak ba zeuden ez. Ordun, Herrialdez Herrialde jokoa. Gipuzkoa ditu genean gei deitu genunean urtzi ze pasa Ogazun egunon, buenos diaz. Bai, kaixo egunon. Ezan. Gipuzkoako foro aldun diaga, ezta? Bai. Bai, bera, jakin nahiko nuke, noiz hasiko gan, errenta itorpen aiteko epea. Bale. A ber, momentu bat, errentazten da apirilak amazazpin. Apirillak amazazpian? Bai, oida. da. Vale, mila eskerre. Vale, agor. Agor. Ogazun egunon egunon, buenos diaz. Kaixo egunon. Kaixo. Bera, galdea ba daukat. Esan. Jakin daiko nuke noiz hasten dan errenta itorpena aiteko EPE hori? Bueno, konfirmatu, konfirmatu, ez, ez digute konfirmatu, baina normalian maiatzaren bian izaten da. No? Maiatzaren bian? Maiatzaren bitik eh, kainaren hogeita marrerarten. Hori da EPE generala. Vale, vale, va, vale. Egun batean bueltan, bai. Bai, ba, va ez dakit, Maiatsaren bi, a ber behituko dizu kalendarioan. Zer e, da e, astertia, eh? Astearkena. Vale, va, vale, ez. Gutxi gora berak jakin da inun horrekin lekuak. Gipuzkoetan da, eh? 2 de mayo, 30 uh. de junio. Betiola sevata jaia izaten da, o sea que Vale, vale. Bai izaten da, vale. Ez ez asko, Bueno, Orçen, es? Gipuzkoan bai, Bizkaian ere bai. Baten batek esango, "Ah, baina hoiek erresenak Zaiatuko yeah. gea, Arabakoa entzuten? Mm -hmm. Hauk, osta entzit egun pixat gehiago, eh? Bai, Zerzatez bai. Zer zatez behar? Bai ez, ez ez? Lortu genula o ez ez genula lortu? Bai, ez egit. Bai. Bai? Bai ez? Baina ba, da, lortz Arabako aldundia dia. Diputazion dialaba. Euskara egiteko esan Euskara edo sakatu bat. Euskara! Para castellano, markedos, obiga castellano. Euskara. Barkatu, hautatu duzun aukera ezta balioduna. Disculpe, la opción que ha elegido no es correcta. Euskara segiteko esan euskara edo sakatu bat. Para castellano, marque 2 o diga castellano. Euskara. Barkatu ez ulertu. Perdone, no le hemos entendido. Barkatu hautatu duzun aukera ezta balioduna. Perdone, la opción que ha elegido no es correcta. Etzaitez, joan. Joanan Laerritxango gara zurekin no se retire. En breve le atenderemos. Gure eragile guztiak lanpeturik dabilza. Zainegon zaitez. Todos nuestros agentes se encuentran ocupados. Manténgase a la espera. eragilek lampeturik segitzen dute. Nair baduzu, minutu batzuk pasatuta saia zaitezke. Barkatu eragozpenak. Nuestros operadores continúan ocupados. Si lo desea, puede intentarlo pasados unos minutos. Disculpe las molestias. Egunon, eh, informazion de Hacienda, buenos días, digamen. Kaixo, egunon. Un momento, por favor. non, bai. Kaixo unon. Bai, kaixo egunon. Bai. Mira, Arabako Foru Aldundia da, ezta? Bai. bai begira. Baina gasonaren informazio telefonoa. Bai, bai, hoize naiz? Eh, nei txakin errenta itorpena daiteko garaia noiz hasikoan. Noiz hasiko den? A ber daude, bai? bueno, eh, gore, bueno, hasiko da, beritzen da un pizka bat, maiatzan izango da maiatzan eta ekainean. Maiatzean eta ekainean. Bai. Eee, vale. eh, bueno, a ber, nola eta orkestuko duzu, noda orkestuko duzu... Ez ez, eta bakarrik hakin nahi det, eh? Bai, baiatzan bai. eta, eta ekañan. Bale, bale, horrekin nahikoa dut, bale, bale asko agur. Bueno, aia, zeitzu, no? Zor, ikinda de Navarra. Epa, jazta. Farro lagunga dut, bai. Araban, kosta egin zaigu pixkat. Bai. Askok pentsatuko lukete, Nafarroan ez genula lortu, baina, sartu. Zor, ikinda de Navarra, buenos dias. Kaixo, egunon? Bai egunoa izan, bai. Bai, eh, begira, jakin nahiko nuke errenta itorpena egiteko garaian noiz? Noiz hasikoan? No, noiz hasikoan? Bai. Ba, normal, normalian hasten da apiril aldean. Eta baina horri eh, buruzko informazio sehatza oaindik ez da dauka, ez daukagut. Ah, bueno, baina gutxi gora hori, eh, apirilaren bai, erdialdera edo. Hiriaren erdialdera edo hasiko da, baina hori baino lehentxoago eh paratuko dugu gure bue horrialdean, horri buruzko, horri buruzko Informazio guztia, eh? Ah, vale, vale. Eh, baina martxoaren hasieran edo ya, maildo martxoen aldean edo eh arkitzen ahalko duzu bere weborrialdean informazioa. Vale? Eh. Oso no, vale, ez asko, eh? Zuria, Venga, gur. Zer? Haizu, zer ja erakundeekin euskaraz hitzia, ez? Eh? Bai? Bueno, Arabako bueno, a, Arabako en kasuan apur bat itzain berri izan dugu? Nafarrokoa... en fin. La Ehin du, gauza bat, bestek egin ez dutena. Bestek esaten zuten, egun un buenos dias, eta honek berriz esaten zuten buenos dias, baina kero euskera esaten ditu gaitu. Oh, yeah. eh? Orduan, errex-errexalala, eta hemen dik, animatuko nahiko genuke, jendia, mesedez, erakunde publikoekin, ere, euskeraz, eiteko. Honoz bueno, dut, urrengo hastian, horreninguruan, zegoz, esango dugula. Bai, urrengo hasteako biltekia ah. bete-bete daukau, baina, itxoen pixkat, ezgun oa indik, eh, oiartzen irateko entzuleak, sekulako nobeda Euskal Jalisco irratiak eta oiartzun irratiak, mirari parez daidaba, babakilako zer hiburuz da irgean, sinatu dute hitzarmen bat. Euskal Jalisco irratian badago telenovela bat, irrateko telenovela bat, sekulako arrakasta lortzen daidana, eta oiartzun irratiak lortu du telenovela horren zabalkundea, eiteko eskubidea, oiartzun irratira enbidez. Ezin eh, no es du es esan, ezin es... es no, es du esan, no, no, no. beraz, no. No, no, no. nik neonek esango eh, dut ordun, telenovela, irratiko telenovela honen izenburua burua, zein hemendik. emendik, amagoste unera, Martinkitoren txokoan, izango deu, aurreneko atala. Danborsoen jurik ez dut gau guainez, eh, ez berdina. Izen adu, milagritos eta aguatzi... <gülüyor> Atal ez atal, hemen, hoiartzen egin, Martinkitzoren txokoan da, Hone Criston arrakazta bateako. Bai, bai, bai. Milagritos. Milagritos eta aguatzi. <risa> Milagritos. Zekulako <risa> <risa> eh, arrakazta lortu duan, hemen, ezte dugu chigorik espero. <risa> bueno. <risa> Agur izan bergo de fundamentoakin, eh? Fundamentoak, Hola, eh? ezin Hola, esinda. Hola, esinda. No Hola, Bueno, Leno Tarteka entzun de eh, abesti bat ekarri nahi bukatzeko. Se asko galdetzen diogote, jota, Martín Quill, esadin dituzu zen gausak zerdia, ekitia gezurra, gezurra dekitia. Eta orduan, abesti honekin agurtu nahi zaituztegu besteak beste, abesti honen izenburua dela gezurra eta egia. Ara. Da un exe ematen de du, eh? <risa> Bueno, urtsi, mirari eskarrik asko, pal izau aguantatzen Ez galdu hemendik bi bihaztelako saioa, milagritoz eta aguatzidekin <laughs> Bueno, zure bi, bi saldiak Bai hori da, oi no. hartzu nirratilako, Martin Kicho Eta? Ondo pasau, eta, eta bosuan bai. bai Buelta bai Buelta abai bai abai Adio Grisian daude gutxi, gobratzea <hazurra> gatik Euskara jarri dute ingelesan pareek la farotik agian po agian eteve xezenketak ditugu kultura ondare Politikanez ta goza politikan, Politikanez da gogoza politikan, Politikan ez da goza politikan. politikan Idan, gure etorkizuna goldatzen ari da Elkarra gaitezen behingoz bidea horida da Ira nahi bada gure soka dira ez dago goza politikan Politikan ez dago goza politikan Politikan ez dago goza politikan Politikan ez gozta, politikan